Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufirah Na'udhu billahi min syuruhi anfusina wa sayyiyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharita Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah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 ويفير لكم ذنوبكم وما يتعالى ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة من دون الله الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Taala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 Masya'Allah Ta'ala. Itu ilmu. Ya. Seperti pengetahuan tentang sesuatu yang sifatnya kul menyeluruh itu lebih besar atau lebih banyak daripada sebagian. Nah, ini kita sudah ketahui secara pasti tentunya. Nah. Wa annan niyata syartun fil ibadah. Demikian pula pengetahuan bahwasanya niat itu adalah syarat dalam dalam ibadah. Nah. Itu ilmu. Ya. Fa kharaja bi qaulina idraku syai'. Jadi beliau selanjutnya menjelaskan tentang definisi yang beliau sebut disebutkan di kita sebutkan, ulang. Ilmu itu adalah idrakus syai'i alamahu alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap sesuatu sesuai apa adanya. Sesuai uh, faktanya. Dengan pengetahuan yang jaziman. Dengan pengetahuan yang pasti alias yakin. Nah, keluar dari ucapan beliau, idrakus syai'i, dari definisi yang beliau sebutkan. Kata beliau, keluar dari ucapan kami, idrakus syai'i adalah... Adamul Idraqi Bilkulliyyati. yaitu tidak adanya pengetahuan secara total. Wayusamma Al-Jahlul Basit. Nah, Al-Jahlul -al -al -al Basit, iaitu, uh, kebodohan yang ringan. Ya, bodoh yang ringan. Ya. Mislu Ayus ayus Allah. Seperti seorang yang ditanya, Mataka Nat Ghazwatu Badarin? Nah kapan terjadinya perang badar itu, fayaqul, dia katakan, la adri, saya tidak tahu. Nah. wa khoro jabi dan keluar dari ucapan kami, alamahuwa alaihi, alamahuwa alaihi, yaitu pengetahuan yang alamahuwa alaihi, pengetahuan, pengetahuan yang sifatnya, apa adanya, atau sesuai dengan fakta, kondisi, atau sesuatu tersebut. Nah, keluar dari Ucapan ini dari definisi ini idrakuhu ala wajhin yukhalifu mahu alaihi. Keluar darinya adalah pengetahuan yang sifatnya ala wajhin yukhalifu mahu alaihi, pengetahuan yang sifatnya menyelisih fakta yang sebenarnya. Nah, wa dan ini disebut sebagai al jahlul murakkab. Ya, bodoh murakkab, bodoh pangkat dua. bodoh kuadrat. Nah, mithlu ayyus ala seperti orang yang ditanya, matakan asghaz wa tubadarin. Kapan terjadinya perang Badar? Fayaqul dia jawab, fissa nati salisati minal, minal hijrati. Perang Badar itu terjadi pada uh, tahun ketiga hijriah. Padahal perang Badar tahun berapa? Kedua hijriah. Dia jawab tahun ketiga hijriah. Yakin pula dia. Nah, orang seperti ini disebut sebagai orang yang bodoh murukkab. Sudah bodoh, tapi dia tidak tahu dirinya bodoh. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Umpumnya kalau dia ditanya, kapan terjadinya orang badar? Dia jawab tahun ketiga Hijriah. Kamu yakin? Iya, saya yakin kata dia. Saya yakin dengan saya yakin-nyakinnya. Apalagi sudah sampai bersumpah. Nah, ini berarti ya, bodoh murokap, bodoh murokap. Nah, jadi ini banyak orang-orang seperti ini banyak sudah bodoh, tapi dia tidak sadar dirinya dirinya bodoh. Lebih parah lagi dia bodoh, dia tidak sadar dirinya bodoh, tapi dia bilang dia katakan dia dia dia ejek orang bodoh. Nah, ya, jadi apa namanya lebih lebih parah lagi sudah tidak tahu. Ya kemudian dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu setelah itu dia katakan orang lain tidak tahu, subhanallah nah, dan jahl uh, al-jahlul murakab ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah ini sangat berbahaya dan sangat jelek akibatnya ya. sisi bahayanya yang pertama ya, karena kita sebagai seorang muslim itu dilarang untuk me melakukan sesuatu dengan kebodohan atau uh, melakukan sesuatu tanpa ilmu Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma bihi ilmun. Jangan engkau bersikap terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kalau kau tidak tahu ilmunya ya diam. Jawab wallahu alam atau dia jawab la adri. Nah. Masyaallah taala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, orang yang jahil murakkabi khani wa khatifil rahimani wa itu dia bodoh terhadap kapasitas dirinya. Nah, dan dia tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau jahil basit, orang yang bodoh yang sifatnya basit, ringan, ya dia berhenti pada sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, dan dia tidak bersikap terhadap sesuatu yang dia tidak punya ilmu di dalamnya. Berarti dia tahu kadar dirinya. Makanya biasanya orang-orang yang jahil basit ini kalau ditanya dia katakan la analla adri, saya tidak tahu atau dia katakan wallahu alam. Nah. Masyaallah taala. Tapi kalau orang yang jahil jahil murokkab maka dia akan menjawab, ya, dengan jawaban-jawaban yang bertentangan dengan dengan fakta. Nah, ini orang yang jahil murokkab, ya. Masya Allah taala. Kemudian beliau selanjutkan, wahroja bi kaulina idrokan jaziman. Keluar dari ucapan kami idrokan jaziman. Kata beliau, keluar dari ucapan kami idrokan jaziman. Idrokan syi idrokan Idrakan gairah jazimin, yaitu pengetahuan, jadi beliau sebutkan definisinya, ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada padanya. ya Dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Keluar darinya e, kata pengetahuan yang idrakan jazimin, pengetahuan yang pasti, keluar darinya kata beliau pengetahuan terhadap sesuatu yang sifatnya idrakan gairah jazimin. Pengetahuan yang tidak pasti, nah, tidak ada kepastian dalamnya. Bihaitu, yahtaminu ingdahu ayyakuna ala gairul wajihilladhi adrokahu. Ya dari sisi, ya, bisa jadi ada kemungkinan menurut dia, ya, dia berada di atas sesuatu yang gairul wajihilladhi adrokahu. Sesuatu yang dia tidak ketahui. Kalau nah, isam madali ka ilman, maka yang seperti ini tidak disebut sebagai ilmu. ثُمَّ إِنْ تَرَجَّهَا عِنْدَهُ أَحَدُ الْإِهْتِمَالَيْنِ فَالْرَجِحُ ذُنُّنْ وَالْمَرْجُّهُ وَالْمَرْجُهُ وَهْمُنْ Nah, kemudian kita beliau, kemudian kalau antara dua perkara, ya, dua kemungkinan yang ada, kalau rajih menurutnya, satu perkara, dan itu benar rajih, dan itu yang benar, maka disebut sebagai ذُنْ وَالْمَرْجُهُ وَهْمُنْ dan yang merjuh disebut waham. Nah, Wain tasawwul amrani, wain tasawwul amrani, fahwah syakud. Tapi kalau kedua-duanya seimbang antara A dan B sama-sama seimbang, bisa jadi A, bisa jadi B, maka ini disebut sebagai syak ragu. Nah, masya Allah taala, wabihaa kata beliau, Tabayyana anna ta'aluq idraki bil ashiyahikal atih Nah, oleh kerana itu tabiyyan, maka telah jelas bahwasannya. Tallokal ta edraki, tallokal edraki, anna tallokal ta edraki bil asyik kalati, ya. Keterkaitan terhadap pengetahuan terhadap sesuatu itu seperti berikut kata beliau. Jadi beliau sebutkan. Jadi setelah beliau uh, jelaskan uh, definisi ilmu yang beliau sebutkan, ya, maka beliau sebutkan kesimpulannya pengetahuan terhadap satu perkara itu bertingkat-tingkat. Nah, yang pertama disebut ilmun, ya. Apa itu ilmun? Ilmu itu adalah wahwah idroakus shei alamahu alaihi idroakan jaziman pengetahuan terhadap sesuatu apa adanya ini yani sesuai pada faktanya nya dengan pengetahuan yang pasti ini ilmu yang paling ini yang paling tinggi di bawah ilmu namanya jahlun basit ya kebodohan yang ringan wahwah ada mulidroakibil kuliah itu ke, uh, tidak adanya pengetahuan secara total jadi dia tidak tahu nah. nah di bawah di bawahnya lagi yang ketiga jahlun ya, murokkabun bodoh kuadrat apa itu bodoh kuadrat? Wahwa idrakush shayay ala ala wajhin yuqalifumah wahalehi. Yaitu pengetahuan terhadap sesuatu, ya, yang tidak sesuai dengan faktanya. Contoh tadi, ditanya kapan terjadinya perang Badar? Dia jawab tahun ketiga Hijriah. Padahal perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, orang yang seperti ini, ikhwanul wafil rahimani wa rahimukumullah, disebut sebagai jahal murakab, jahal murakab, bodoh kuadrat di bawah bodoh kuadrat ada namanya zonnun. Nah. Zonn itu adalah wahwa idrakus syai'i mahtimali diddi merjuhin. Nah. Pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan kemungkinan. Ya. Ya. Lawan dari yang merjuh. Bersamaan dengan kemungkinan. Yang merupakan lawan dari sesuatu yang merujuk, sesuatu yang tidak kuat. Contohnya begini, don itu begini. Ya, ditanya tentang satu perkara, ya, jawabannya antara A dan B, antara A dan B. Ya, kalau menurut sangkaannya dia, ya, A ini yang Roger di antara A dan B ini jawaban yang paling ya, ya, jawapan yang benar adalah A. Dan ini menurut sangkaan terbesarnya. Ini disebut sebagai apa? Zon. Nah, yang tidak yang yang yang yang disebut sebagai roji. Yang ini disebut yang B disebut sebagai marjuh Ah, ha, yang marjuh ini. Ikhwanul Wathirahilladzirahimani warahmatullah. Ya, lawan dari zon. Lawan dari zon. Ha, di bawah zon yang kelima wahmun. Apa itu wahmun? Wahwa idroqushayi mahdimali diddin. Wah di, uh, wah ma, mahtimali wah rajihin wah <coughs> Pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan kemungkinan, ya, kemungkinan lawan dari sesuatu yang rojih, yang tadi, yang marjoh tadi, ini antara a dan b, ya, antara a dan b, dia pilih b, jawabannya adalah b, ya, tapi bisa jadi a yang lebih benar. Nah, ini disebut sebagai apa? Wahmun. Nah, kalau dia, dia pilih a, karena memang itu yang rojih bersamaan dengan itu ada lawan yang lain, tapi ini lawan ini marjoh. Disebut sebagai apa? Zon. Ini ketika terjadi keraguan ya, terhadap satu perkara. Nah, jadi zon lebih di atas kemudian di bawahnya waham. Di bawah waham ada yang disebut dengan istilah syak ragu. Apa itu syakun? idraku idroqushayi mahtimali diddi musawin. Nah, atau mahtimali diddin rajihin. Umatimali, Dzidin, Musawin. Nah, kalau syak itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan kemungkinan ya. lawannya itu sama dengan pengetahuan tersebut. Nah. Jadi antara dia, dia ditanya tentang satu perkara jawabannya bisa jadi A, bisa jadi B, dan itu seimbang. Itu seimbang. Nah, tidak bisa dia pastikan. A ataukah B? Jadi ada ada ada apa namanya uh, ihtimal dan ihtimal ini kemungkinan ini bisa jadi uh, apa namanya dua-duanya benar sama ada kesamaan dalam uh, ihtimalnya kemungkinan tersebut. Nah jadi begitu. Jadi kalau ada dua dua dua perkara yang di di, di apa namanya diragukan, di ya kalau yang roji adalah A, merju adalah B, yang roji ini disebut zon, yang yang yang B ini disebut apa wahmun. Nah. Kalau kedua-duanya sama, ya, kita tidak bisa membedakan atau seseorang tidak bisa membedakan antara A dan B, maka itu disebut sebagai syakkun, keraguan. Ya, karena ada kemungkinan ya, bisa A yang benar, bisa B yang benar dan e, itu balance, ya, seimbang. Nah. Kemudian kata beliau, rahimahullahu taala, aqsamul ilmi. Asal beliau jelaskan definisi ilmu, beliau sebutkan aqsamul ilmi, jenis-jenis jenis-jenis ilmu. Nah, masya Allah. Kata beliau, yang kosimul ilmu, ilmu ila ini, ya, doruriin wa naduriin. Ilmu itu <coughs> terbagi menjadi menjadi dua. Ilmu terbagi menjadi menjadi dua. Yang pertama ilmu doruri. Yang kedua ilmu naduri. Ilmu terbagi berapa? Dua. Ada yang namanya ilmu doruri, ada yang namanya ilmu nalturi. Tadi beliau sudah sebutkan di awal. Ya. Contoh, keseluruhan itu lebih baik, lebih banyak, lebih besar daripada apa setengah sebagian. Kan begitu? Ya, berarti kita itu secara darurat itu secara doruri. Alias darurat kita sudah tahu yang namanya semua atau total keseluruhan itu lebih banyak daripada setengah kan begitu. Ya. Kalau ada kue, ya. Satu kue total itu lebih banyak daripada kue itu dibelah dua. jadi setengah. Nah, kan begitu. Ya. Masyaallah taala. Nah, sekarang beliau jelaskan, adapun nadzari nanti akan beliau sebutkan juga. Yang pertama, awwalan fadzaruriyyu, ilmu daruri itu adalah ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan yaitu sesuatu yang pengetahuan tentang tentangnya tentang perkara tersebut sudah diketahui secara darurat secara pasti ya bihaitsu ilaihi min ghairi nadharin wa istidlalin yaitu sudah pasti padanya tanpa butuh nazar ya. tidak perlu dicek tidak perlu ditinjau ulang dan tanpa pendalilan ya. seperti kal ilmi Bian al kullah akbaru minal juzi, seperti keseluruhan, ya, itu lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini dorong, enggak perlu, enggak perlu ditinjau di ulang lagi. Anggaplah ada uang satu juta, ada uang satu juta. Satu juta, ada uang satu juta itu totalnya satu juta. Total satu juta tentu lebih banyak daripada juz. Sebagiannya Kalau sebagiannya 500 ribu Berarti 1 juta lebih besar daripada 500 ribu Ini doruri secara pasti Tanpa tanpa perlu dicek ulang lagi Kan begitu Nah tanpa butuh pendalilan Tidak perlu kita katakan Apa dalilnya Antum Kalau 1 juta itu lebih besar daripada 500 ribu Nah ini tidak perlu tanya seperti itu karena secara darurat sudah di, diketahui Nah dibikin pula kata beliau bah, Dan bahwasannya api itu adalah panas Ya tidak perlu tinjau, ah enggak kita, Kalau api itu adalah Kalau api itu panas ini perlu ditinjau ulang Nah, coba diperiksa dulu di Dicek dulu, benar enggak api itu panas Nah ini Tidak perlu kita seperti itu, kenapa? Karena memang secara daruri, eh, doruri, secara darurat Kita tahu ya, Masya Allah bahwasanya perkara tersebut eh, Api tersebut memang panas ya. Kecuali ada dalil yang mengecualikan Seperti kisah Nabi Ibrahim A.S. Yang dilemparkan ke dalam, ke dalam api. Nah, jadi tidak butuh pem, pembuktian. Ya, mungkin bisa dikatakan, eh, apa namanya, ilmu taurun ini sesuatu yang sifatnya aksioma. Ya, tidak di, tidak membutuhkan pembuktian. Sudah diketahui secara darurat. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga beliau masukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah. Nah, secara darurat mereka sudah pasti tahu itu. Nah. Yeah. Ya, di sini boleh sebutkan Ilmu darurat itu Atau ilmu daruri itu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan uh, Peninjauan ulang Pengecekan Atau pedalilan dan dalam hal ini orang yang khusus ini ulama dan orang-orang yang awam itu berserikat di dalamnya. Artinya mereka sama-sama tahu itu. Seperti kewajiban solat lima waktu, ya. Ini kalau ditinjau dari sisi kaum muslimin, ya ini tidak perlu ditinjau ulang kerana semua mereka pasti tahu itu. Nah, solat itu solat lima waktu itu wajib. Ya, walaupun ada sebagian orang masih malas-malasan solat atau meninggalkan solat, tapi mereka tahu solat itu wajib. Nah, mereka tahu solat itu wajib. Nah, masyaAllah. Ya, demikian pula, di sini kata beliau, ilmu bahasanya sesuatu yang menyeluruh itu, ya, total keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Ini darurat, ya tanpa butuh uh, pengecekan, peninjauan ulang, itu sudah diketahui secara pasti. Demikian pula, bahasanya api itu lebih, adalah panas, dan juga salju, ya, es batu itu adalah dingin, ini secara darurat uh, telah diketahui. Nah, tidak butuh dalil, tidak butuh dicek ulang. Nah, berikutnya kata beliau, thanian yang kedua, wan nadhari ilmu nadhari. Apa itu ilmu nadhari? Ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Sesuatu yang membutuhkan nadzar. Ya. tinjauan, pengecekan ulang, ya. butuh di, di di di apa namanya? E, diperiksa. Nah, butuh pendalilan. Contohnya apa? kal ilmi biwujubin niyati fi shalah. Ya. Seperti ilmu ya tentang wajibnya niat dalam salat ilmu tentang wajibnya niat dalam dalam salat nah masyaallah taala eh kalau ada yang mengatakan apakah niat dalam salat itu syarat uh, keabsahan salat kita katakan iya kita katakan iya lakin ilmuna bi annaha syartun lisihhati laisa daruriyan akan tetapi kata beliau ilmu kita ya bahwasanya niat itu adalah syarat e, keabsahan salat itu bukan ilmu daruri ya yattaru ilaihi alinsanu bidunil nurin wal istidalin bukan ilmu daruri bukan ilmu darurat yang seorang hamba pasti tahu secara darurat tanpa mengecek tanpa memeriksa dan tanpa pendalilan bukan seperti itu kalau e, ilmu tentang e, niat itu adalah syarat keabsahan salat Bahkan kata beliau bal yataju ila nadzirin bahkan itu butuh peninjauan, butuh pengecekan ya dan pendalilan. Wa li hadza taqul, Oleh karena itu kita katakan liqaulin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada ya. wa kada. Niat itu adalah syarat keabsahan salat ya. Maka yang engkau harus katakan liqaulin Nabi s.a.w. alaihi wasallam kada atau kada, berdasarkan sabda Nabi s.a.w. begini dan begitu. Nah, jadi butuh apa? pendalilan butuh peninjauan butuh pengecekan nah wa kadzal ilm wa kadzal ilm bi wujub almadmad bil bi wujub almadmoti wal istinshaqi nadhariyun nah yahtaju karena iahtaju ila nadrin wastidlalin demikian pula ilmu tentang wajibnya magmadah wal istinshaq berkumur-kumur ya, dan menghirup air uh, ke hidung itu ilmu nadhari kata beliau Kenapa? Karena membutuhkan novel peninjauan ulang pengecekan dan istidlal, dan pendalilan. Nah, banyak orang yang nggak tahu kalau berkumur-kumur itu wajib umpamanya. Nah, karena butuh apa? <coughs> butuh peninjauan. Ya, kalau dia nggak belajar dia nggak tahu. <coughs> nah, masya Allah Taala. Ya, seperti uh, contoh yang sekarang lagi viral, ya, hadis tentang 15 Ramadhan akan terjadi huru hara dan segala macamnya itu hadis palsu. Nah, sekarang pertanyaannya ilmu bahwasanya itu adalah hadis palsu. Sifatnya daruri atau nazarri. Nazarri kan begitu, bukan daruri. Ya, jadi butuh peninjauan butuh pengecekan. Seorang, seseorang nggak nggak mungkin dia langsung tahu. Oh secara pasti dia tahu ini palsu. Enggak dia nggak tahu. Dia akan tahu setelah apa? Setelah dia cek, setelah dia tinjau, setelah dia baca kalam ulama ucapan peroh. Oh, ternyata hadisnya hadis palsu. Nah, kan begitu? Ya. Nah, kalau sudah kita tahu itu adalah hadis palsu, maka tidak boleh kita beramal dengannya. Ya, tidak boleh kita beramal dengannya. Ya, kalau kita sudah tahu itu hadis palsu, ya, haram bagi seorang Muslim untuk mengamalkannya. Apalagi kalau dia katakan itu adalah sabda nabi. Ya. Akan terjadi ini begitu. Kemudian, apa namanya, Buat heboh, kemudian menakut nakuti masyarakat. Terjadi dukhan tanggal 15 Ramadan. Ini, apa namanya, Tidak pantas dilakukan oleh seorang Muslim. Nah, apalagi kalau dia sudah tahu, Itu hadis pal, palsu. Nah, Karena, ini berbahaya. Kalau kita menyandarkan sesuatu orang yang sengaja menyebarkan, Dia sudah tahu. ya Maka, <coughs> masuk dalam sabda Nabi SAW, Man kadzib man kadzib al man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia, dia siapkan tempat duduknya dalam dalam api neraka. Nah. Masyaallah taala. Ini enggak sembarangan dia berdusta atas Nabi S.A.W. Nah, jadi yang menjadi inti pertanyaan kita apakah pengetahuan ilmu tentang palsunya uh, hadis tentang lima belas Ramadon terjadi huru hara tersebut atau duhan tersebut uh, ilmu nadori atau doruri ya kita jawab itu adalah ilmu nadori kerana butuh peng, uh, pengecekan butuh peninjauan ya butuh uh, apa namanya ditinjau ulang dan seterusnya dan butuh pendalilan butuh pendalilan ini uh, perbedaan antara ilmu uh, nadori dan ilmu uh, ilmu doruri dan ilmu nadori. Nah, masyaAllah taala dibikin pula kata beliau. Hukum ya. <tukar> Mashi al Khufaini fil Gusli mineral janabah. Nah, Dibikin pula hukum e mengusap di atas khuf. Ya. Ketika mandi janabah ini ilmu nazariy juga, ya. ilmu nazariy bukan ilmu daruri. Fainkila ya. <tukar masalah> kalau ada yang mengatakan manfaat itu ilmi nabianan ilma yang kosih mualkisme ini, ini boleh disebutkan faidahnya. Di matanya enggak ada, ya, ini boleh sebutkan di, di syarahnya, penjelasannya. Nah, sudah kita sebutkannya dahulu. E, matan atau isi dari kitab al-usul ilmi usul ini ringkasan, e, kurang lebih 101 atau 103 halaman, e, beserta daftar isinya. Nah, dan kitab ini disyarah sendiri langsung oleh e, Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah taala. Ya, itu total halamannya 781 halaman beserta dengan daftar isinya ada yang lebih ringan, lebih tipis dari ini yaitu syarah al-usul min al usul, min -usul karya syekhuna syekh Sa'ad bin Nasir asyathri as hafizahullah ta'ala nah, baik kata, beliau rahimahullah kalau ada yang tanya, ada yang berkata apa faedahnya kita mengetahui ilmu itu terbagi menjadi dua, ada ilmu nazari, ada ilmu daruri, ada ilmu Nadari, nakul kita katakan li'annal ilm li, li ilmal li'annal ilmal darur, daruriah la yumkinu ingkaruhu. Wa ilmun wa, wal ilmun nadhari wal ilmun nadhari yumkinu ingkaruhu. Ilmu daruri itu ilmu yang darurat itu sifat yang sifatnya darurat itu tidak mungkin bisa diingkari. Ya. Sedangkan ilmu nadhari ya, yumkinu ingkaru, bisa bisa bisa jadi ada kemungkinan terjadi pengingkaran di dalamnya. Walihada oleh kerana itu yahtaju mudaih, mudaihi ila isbati hibit Oleh kerana itu seorang yang mengklaimnya itu membutuhkan ya, dalil dalam menetapkannya. Ya. Seperti tadi ya kita katakan eh, niat adalah syarat keabsahan salat. Offen. Kita sebagai mudaik kita yang menetapkan demikian, kita yang mengklaim bahawa saja niat adalah syarat keabsahan solat. Maka butuh apa? Butuh dalil. Butuh, butuh dalil. Nah, hatta innal fuqaha rahimahumullah qalu inna ma yuglamu bid darurati min dinil Islami ingkaruhu kufrun kelalmi bi wujubis solawati wa tahrimil khamri wa zina wa riba nah bahkan ya sampai-sampai sebagian atau sungguhnya para fuqaha rahimahumullah mereka mengatakan sesuatu yang diketahui secara pasti secara darurat min dinil Islam dalam agama Islam ingkaru hukfrun mengingkarinya adalah kekufuran ya seperti kal ilmi bi solawati seperti ilmu tentang wajibnya solat lima waktu Nah. Ini orang yang mengingkari salat lima waktu itu ya bisa bisa kufur dia. Bisa? Bisa kufur. Demikian pula wa tahrimul khamri wa zina war riba. Demikian pula pengharaman khamar, pengharaman zina, pengharaman riba atau yang semisal dengannya. Ya. Ini diketahui secara pasti dalam agama kita secara darurat, maka siapa yang mengingkarinya bisa kafir, keluar dari keluar dari Islam. Nah, masyaallah taala. Baik. Ya. Ini yang di Sampaikan oleh pengarang rahimahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. ya. Walaupun sedikit, enggak apa-apa. Yang penting eh, kita bisa lanjut istiqomah eh, terus menerus, insyaAllah taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan berikutnya, insyaAllah kita akan masuk dalam pembahasan pembahasan al-kalam, nah perkataan, ya, yang akan beliau sebutkan nanti definisinya, insyaAllah taala. Wallahu ta'ala alam Mudah-mudahan bermanfaat Kita memohon dan berdoa Kepada Allah Semoga Allah beri taufik kepada kita semua Untuk selalu istiqamah di atas agamanya Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta ta'ala Kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah kumpulkan kita Di majlis ini Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta ta'ala Mudahkan kita semua Untuk meraih husnul khatimah Di akhir kehidupan kita Amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu ala nabini muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.